А якщо декілька тисяч блазнів і побродять по острову під стрибом із піднятою угору гору долоною правиці, уловлювачем космічної енергії, попотіють на схилах, помилуються з дерев під місяцем повною, скупаються в небесному озері, поголодують один день на тиждень і поп'ють джерельної водички, це їм принаймні не зашкодить і тілу їхньому, і душі. Творячи канони Робінзона, я все ж не піддавався на під'юджування Маринки і не записав жодного правила, яке б могло зашкодити. Наприклад, Маринка пропонувала усім вправ вести обов'язкове висіння униз головою, ногами оплівши гілку дерева, переливаючи у такий спосіб біоформу в енергетику мозку. Я категорично заперечив. Балерина, яка нагодилася до кімнати, мовила, «Запишіть, що треба спати лише на спині, головою на північ, ногами на південь, а руки схрещені на грудях. Це засвідчує готовність до контакту з космічними силами». Я і тут заперечив. Засміють, надто вже безглуздо, а ти, Робінзончику, забув, як ви, книжники городські, заземлялися на ніч, прив'язуючи ноги оголеним дротом до батарей. Вколола Балерина. Ростислав привіз газету з новим маринчиним опусом про великого Робінзона. Людина загадка. Починалася вона зі слів. Віра у своє високе покликання. Свою зорю ніколи не залишала нашого Робінзона. Чиє ім'я сьогодні на вустах у тисяч, завтра буде на вустах у мільйонів. І в найважчі хвилини сумнівів, розчарувань згадаємо навіть у Христа були вони такі хвилини. Він упевнено йшов до мети, здійснити максимум можливого. І далі, характеризуючи вплив видатного екстрасенса Народного цілителя України на своїх пацієнтів можна казати про наявність Катарсису, Аристотель. Про карнавальне дійство, Бахтін, глибокий теоретик літератури, дослідник творчості Достоєвського. Про безпосередню духовну близькість із античними драматургами, Есхіл, Софокл, Евріпід. Геніальний пошук триває. Великим Робінзоном керує вища гармонія вселенської енергії. Іде підготовка до інкарнації ментального плану. Саме пішла медитація. А що це за інкарнація ментального плану? — поцікавився я. А цього, мабуть, ніхто не знає, — безневинно усміхнулася Маринка. От цьому й весь смак, чим більше незрозумілих слів і термінів тим заінтригованіша маса. Принцип асоціативної спекуляції. Я розсміявся і вписав до канонів Робінзона про схрещені на грудях руки, про голову на північ, а ноги на південь. Людському легковір'ю, людському безумству немає меж. Тож чи мені ці межі встановлювати? Настрій у мене був якийсь несерйозний, Грайливий, легкий І тоді ж з'явився в канонах Запис про правицю Якою слід ловити енергію космосу І якщо сьогодні по вулицях Бредуть молоді люди Із простягненою до сонця долоною То не жебраки Не милості вони просять І не божевільні То мої послідовники Мої шанувальники Духовні діти Робінзона Того ж таки вечора з підказки балерини «Усім джерел світла» вклинився рядок про світло, яке є запереченням темряви. І далі. Але не було б темряви, не було б і світла. Не було б зла, не було б і добра. Не було б і прогресу. Тобто зло стає обов'язковим і неминучим, якщо є добро. І перемога деструкції – хаосу над конструкцією така ж природна та необхідна, як і навпаки. Отже, творячи зло, ми тим самим готуємо майбутнє торжество добра. Принцип маятника – горе – радість, хвороба – здоров'я, любов – ненависть, бог – диявол, балерина – моя кохана. Знову всадовила Бога і диявола на одну призьбу. А я, одвів очі, вдав, що нічого не розумію, не бачу. Можливо, в такий спосіб і виправдовував самого себе. Хоч виправдання мені нема і не буде, і я це знаю. Усі діяння людські записані у книзі часу. І настане мить по той бік земного існування, коли ту книгу... Розгорнуть переді мною Одриваючи людину, яка в мене повірила Від двохтисячного досвіду боротьби зі злом Я позбавляв її природного імунітету Робив легкою здобиччю темних сил Ось у чим мене звинувачують усілякі книжники Як каже балерина, і це, мабуть, правда З ранньої весни до пізньої осені Бредуть мої духовні діти, робінзончики, на Козулену гору, зустрічають схід сонця біля сотвореного мною жартома пам'ятника Чортові, в надії, що здригнуться стрілки на циферблаті, і свідчать очевидці. Здригаються стрілки, крутяться, Чорт відліковує свій час. А в місячні ночі на лисій горі ревуть магнітофони і мої дітки духовні витанцьовують на шпилі босі й голі, імітуючи відьомські шабаші. Уже дітки мої духовні, зазубривши канони Робінзона, викотили камінь, що лежав у березі Небесного озера, на шпиль гори Жомирівки, і реконструйовують давнє поганське капище, аби молитися богам учорашнім. Уже серед них є учителі – і є учні, а я для них, як ідол живий, поки що живий. Бо криком кричить душа моя. Нічого такого я не хотів, нічого такого не мав в канонах Робінзона. Але нема в канонах і Бога єдиного. Це правда. Хочу гукнути на весь білий світ. Я пожартував, але є речі, з якими не жартують. Втім, пастух винен, навіть якщо він не винен. Особливо ж, якщо залишає череду, що довірилася йому на призволяще. А сам шукає в краях далеких добрішої пащі. Розділ восьмий Це, кажу я, Робінзон, прозваний сучасниками Великим. Кажу, можливо, Останнє Слово своє на суді земному, в передшуті суду небесного, якщо він є. Кажу душею переболівши, розіп'ятий і розтерзаний на хресті сумнівів, вагань і пристрастей земних. Кажу, розчахнений навпіл між білим Богом і Чорним Богом, між Господом і дияволом. Кажу, Підняти на диби суєтним світом людським, людською забобонністю та легковір'ям. Ось світає уже, світло ранкове цідиться крізь туман непроглядний над аеродромом. Скоро прийдуть по мене і поведуть на Голгофу мою, і упевняться, що не здатен я сотворити чудо, удостовіряться, що придуманий ними король голий, як усі смертні». Хіба я сам вбирався у королівські одежі? Поголос людський суєтний, спрага чудесного серед хаосу земного Одягала в королівські шати, вимагаючи від мене смертного, Від мене, Робінзона Макухи, Сотворіння чуда. Бог творить дива, дивні, і диявол творить дива, передражнюючи Бога. Подих чудесного. Дано відчути душам тонким, емоційним, але жодна душа не посвідчить із певністю, чий це подих – Бога чи диявола. І ніхто не скаже з певністю – у світі Богом сотвореному існуємо ми чи в пародії на світ Божий, придуманий дияволом. Без сила людина відрізнити духа злого від духа доброго бо і янголи тьми з'являються перед очі людські в образі янголів світла. Тільки життя земне, миттєвому спаласі якого душі людей дозрівають для поширення небесного, посвідчить, від кого у нас більше, від Бога білого чи від Бога чорного, скільки доброти любові у вчинках наших, а не в словах, Стільки у душах Духу Святого. Усе інше, голоси неба, Спрага чуда на підтвердження віри хиткої, Примарні діалоги з Богом, Усе від лукавого. Є чудо єдине, споконвічне, Що ми існуємо в світі, І світ існує навколо нас. Не тікайте на острови, Куди я кликав, у гординю вбравшись, а занурюйтеся в життя земне, щоденне, наче в купіль святу. І добро творіть людям. Бог не до слів наших дослухається, не до молитов, а читає рядки дійств наших. Якщо нема Бога в душі, то нема його для нас і на небі. А Бог – це любов до світу живого, ним сотвореного. І янголів тьми нема, ані на небі, ані під землею, якщо немає їх у душах наших. Це ми сотворюємо їх, янголів тьми, творячи зло і множачи на землі ненависть. Чорний Бог від чорноти душ наших, а не чорнота душ від чорного Бога. Це ми, люди...